د خطبه اولنۍ حصہ کې تسمیه او داغي بیان وشو اوس دویمه حصہ د خطبه دا په خطبه کې دویم امر دو ذکر کای چې غزا جمله حمدیا حمد الله تعالی ذکر کای احمد هغه راول او دويم کې راول دا اراده د احمد دبره نقلي وجه موافقت به کتاب الله عمل به د كتب السلف عقلي وجه یوا داد چې مصنف علی رحمت په بیان د موقام د افاده کېده افاده غیر تا بغیر د مدد د الله نه نکيږي نو د الله مدد دا الله په حمد حاصل اول غواړي دې موجه شیطان دشمن دی او عملونه خرابي نو یا سړی عمل ته پرږدي نه یا چې بده عمل او نو خرابوي کی په عجب او پریا سره م الله او تعالا په مدد باند دی بنده د دی نه په الله تعالی په مدد باندې بچکی نو د الله د مدد او حصول لپاره حمد وایل پکار دی دویم وین زلې راوړو د تسمین ارسطو د صلوات نمخ کې زکاولہ مرتبه ده ذات د باری تعالی ده دویمه مرتبه ده صفات د باری تعالی ده او مخلوقات کی اوله مرتبه ده نبی علیہ الصلات والسلام نا بیانور موجودات دي او بسم الله کی ذات د باری تعالی ذکر شو الحمدللہ کی صفات د باری تعالی ذکر شوم و الصلاۃ و سراد نبی علیہ الصلات والسلام تذکرہ دا اما بعد ن اقل روح فل منور موجودات کی نور موجودات, تی. نور موجودات تی. دی وجن حمد پدویم کی دی وجہ نے حوت پدوی ما مرتبہ کیراوړو الحمدو کی بحث دلام مختصر دا دی شلیفلام یا جنسی دی یا استغراقی دی شلیفلام جنسی شی نماحیت د با اللہ پور خاص شی شریفلام استغراقی شي نو افراد د احمد و الله تعالی پوری خاص شي نو مطلب جن سے کمال یا هر یو کمال داد چاری د دا الله تعالی دی تت سوال کای چې مخلوق کی هم کمالات شته دی مخلوق مخلوک همدونه ایله کېږي یاې کمالات او حدونه دي او غ د الله سره مناساسب نه دي جواب دا دی چې دد مخلوق کې چې کم کمالات دی دد ورکون کې الله دی ورکون کې سوک دی الله دی, اللہ دی. او د دی اختیار من چې د نوڅوک دی الله دی د مخلوک چې کم کمال دی نو یو دا د دی خپل نه دا دارهدي خپله او دویم د مخلوق چې کم کمال دی دا دی په اختیار کې نه دیول اختیار چا سره دی الله سره دی کا الله نو دی به اوس صفري بس اس پم نی درم د دې چ الف لام احدی ماحود په دې سره غ حمدونه دی چې الله تعالی ځان لوېل دی حمدونه د اولوہیت صفاتونه د خدای تو بو الا ولا دوا یو چې په دې ځای کې مقصد دراوللو ددی آغا ادا کول د شکر دی ادا کول د شکر دی و نه امد تصنیف باندي ان شاء الله تعالی ماتل توفیق ورکو اوغه تصنیفو کو کتاب لکھی دل ته کی ذکر د حمد ده و مراد ته شکر ده نو اشکر للہ ددا دل تک حمد پمانه د صفاتو نذر لړو بلکې د مقام مناسب دل ته مراد چې کم دنو اشکر یعنی د الله رب العزت شکريا دا کولې په نعمت د تصنیف باندې انشاء الله رب العزت جز جسدوره مرتبه ته رسولم چې قلم مي راواغ وسوسي کمه کتاب لیکم او تر په سپين راکاګم چرته وباسم نو دا الله وتعالى مال توفيق راکو دل تا مراد د حمد نه شکر ده اشکر لله ذکا علما انعم ور بتراغله کنا حمد مانا لغوي اجمالي استایل لي ستودن معنا لغوي اجمالي عقد ستودن استایل مانا لغوي تفسیلي هو صنا او بالجمیل هو سنا باللسان بالسان حالل جمیل اختییاي حالل جمیل ا اختیاري سون کا نه نتن اوله بجببهبانې اوس سنا او بالسانسیفت کول په جبا صفت کول حالل جمیل اختیاري داسیفتې کوي د دا وجه د داسې کمالاتو نه چا هغه کمالات د هغې محمود په اختیار کې دي د چا سیفت چې کوي نو په داسې کمالاتو باندې کوي چې د غه زه کوله دا سیفت کوي چغې سم وجود دي سکمالات جمیل خصیفتون پا کسی دی موجود دی او آقا خصیفتون دا آقا پسکی دی اختیار کی دی دا آقا پسکی دی نو پا جبا خوائل پا جبا خوائل دا حمد دی فلاس و خدمت که فزرکی تازیم کوي دا حمد نو کوئی گی گنا علا آل الجمیل الاختیاری داس کمال لچ داغه پس اختیار کیننه ته چې کمدنو د یو سړی په وخته داغه تعریف کای چې ډیر خوله وخته دیو سړی چې کمندونو د لالیو سړی اوری دیو دا جی واغه دی د سړی صفات کای نو دا سړی داغه په اختیار کی نه دی دی ته مدح دی ته حمد نو دی ملغلو صفات کای یا د مناریس کای صفت کوي خبره باندې پو شو دا داسې کمو هغ په کې دي اختیار ک نه دي په دی تمد هووي حمدو نو حالل جمیل اختیاری اختییاي وي بیاازونو خلکو په کې او کی ټکې واړه دی حال ق دی تاظیم حالاق دی تاظیم دا خویل به طرریخي د تاظم باندې وي دا چېې د خلسی پې کوي که نه خو دا پراده د چا وي تایم اوس که پیراده ټوکي معشالله و نو و او هغهه چې کمدنو د منګک نهرلی وو الله د خیر وکي د منګک نه ټوک لوته ووا مشالله ې دی زماې دا خو تو د سیپ و کوو خو دا په کس د تاظیم دی کبکل د سخريه دي دا څوک په اراده باندې دي لیدته حمد نه وی لیکي دي ته حجو وی لیکي دي سو ته وی حجو خبره پويږي دا علاقل د تعظيم ذن خلق و سره سوا کول دي دا سوان کان فی مقابله تنعمت او لا د دې جمیلی اختیاری کی تعمیم نه ا داغه چې کم دنو صفت کای داغه په خو کارونو باندې بیا داغه خو کارونو فائدہ تا ترسیو کو کاغه چې کمخه کمال له پاغي کی او تاته صفایده شته کو یو طالب د کتاب ګوري ځان له مو تعالی کوي مو تعالی اغه مو تعالی کړه ځان له خپل کتاب ګوري او دیر خسر دیر، تا یو لريخص له تا ته استفادہ شته اوسه به معنا چه پوخ کچه او په تا باندې لکه ډیر په اشد ضرورت ټیم کې سکو اوس کو اوس ولا صفات سره کې دې پیالهر फायदा تا ته دکنه اوس دا جمیل اختیاری نعمت شو چې ځان له مطالعه کوله نعمت نو او چې کلی په تا چه اوس کوله نو څه شو نعمت سو. جمیل اختیاری سوان کان نعمتن او دا جميل اختیاری نعمت که خیره نعمت مطلب تا ذاته سفایدر سیدلیو کو دا د حمد تفصیلی تعریف شو لغوی لغوی تفصیلی یو د د حمد ماورید شو به کی ماورید لکه دا حمد چې په کوم ځای راځي واردیږي کی. ادا کیږي په کوم کی. ځای کېږي نه هغه صرف جواب شو صرف شو او بل لري حمد متعلق شو دا حمد ویل کیږي په کمال باندې چا کمال پسی کی وی په اختیار کی وی نو بیا نعمت کی غيري نعمت نو متعلق عام شو که نعمت یو کغيري سمیتوم شکر شکر څخه کم دنو لغوي لنډمانه قدر کردن ته وی इज्जत کول احترام کول قدر کول معنا لغوي تفصيلي معنا لغوي بایی کچھ سات ديجي معنا لغوي تفصيل اگادا تعظيم المنعم من حيث انه منعم نظیم ال مونایم من حیسوو ان نه مونامون سووا انکانهبلسانانی او بل ارکانې او بل جاانی تاظیم مونایم من حیو نه هو موناایمون یو سړي د سرهښکړي دي او د دو وجه نهله ته تاظیم کو ځکه چې در سره خکړي دي مقابله ده نیامت کشو کنو شو؟ من حیثو انهو؟ ده تازیم بیا سوان کان بل لسان او بلر کان او بل اگه ده سرخ کرو الوا پوخ کرده الوا سکرده پوخ کرده ایاد لخیسته کوله چه پوخ کرده او پتا سکوله ده چایده اسکا الوا ده کتکڑا یہ ده سر تکرار سکو او کو سبق ادر تسکو والو احسان ادر سر سکو او کو او سولیات په جب تاریف کے ماشاللہ او ماشاللہ پلان کے طالب جان زندہ باتی خبر اکڑا دام شو شکر یا لڑے او ڈائریک پخپو دے والا چاپی سکڑا چور اکڑا یا دے سر کتابو نراؤ آغاز سلی آغلوخی و انزل تاو لو آغاز زر جامع تاو سر جامع سکڑے او انزلے دام شکر دی ش دی او یادې پهزړ کې دا احترام و چې خدای د نمبر راولله په ما باند انشاءالله ته به وې زما له خودما سره د ډیررکي دي او ز به سره کو کوم په زړ کې د هغه احترام وکې دا دی شکر دی صحیح ده که نه افادت کومون نامه او مننی سالاستتن یادديوللیسانانیوه ظمیل مح جابه افادتكم النماء مني ثلاثه تاسو موږ سره یا ستاسو کول نو زم ما دريان دامونه تاسو نو قربان کله یدي والساني والضمير المحجب لا سنم تاسو نو قربان جوم تاسو نو قربان او ظلم تاسو نو قربان د نعمتونو د وجینا متعلق نعمت متعلق څه شو موارد عام شو موارد څه شو بای پو نو شوئی مورد اسو شو یعنی شکر چی ادا کیگی نو پا جباو می پا اندامونو او پا زلبانیو می نو مورد اسو عام شو. شو او متعلق اسو شو. خاص شو شاگان احمد شو سشی نو پا د دا حمد شو کونو شو حمد کې مورد خاص شو متعلق او شکر کے آکست شو اچھے کالا دس کلیانی چاہی که دو قیدونوی او یو قید په یو قیامی بلکی نده دی پا منس که نسبت دو خصوص منواج جیوی نسبت دو چاوی اموم خصوص منواج جیوی ماده اجتماعی ماده سوشه اجتماعی چه ام شکری آمسوی حمدی طالب العلم دله چه پوخ که علوا پوخ او سوشه کمدنو پخلی بانه شروع شمڑا یارا کسام ده پلان که طالب بمانه یارا پخده یکی نوگا ام حمد ده ام سوشه شکری اغا زان لا مطالعہ کئی زان لا تقرار کئی زان لا تلاوت کئی توای پلان کئی طالب بمنی آران بس پلکار سر ایسی کاری حامد دے و شکر صحیح ده نا طالب چی کمدن الوا پا خکڑا تاولا پا سرزور سو رو پرو سو دے شکر دے خو حامد حبر ابانی پوش ہوئی دا دو حامد او دو شکر و فرق شو او نسبتتون چې کم نهنو غ ویللی شو د حمد اقسا یو د هممد قدیممي لقدیم لکه حمد د الله خپل ځان له حمد قدیم ل دویم دی همدول قدیممي ل دا الله صفت کول د خپلو بندگانو ان هو او و ان وجد نه خو سوابرن ن ان نه هم انند نه لمل مست فینل اخیار والله خپلو بندگانو صفت کوي اوحملد قدیم للحادث حادث حمد حادث لل لکتاسو یوب اللہ چھتیل لگاوی حمد الحادث لیل حادث چھتی یوب صفت کی القابات کو یوسو بلسو او بل حمد الحادث لیل حمد ال... چھتی بندد چا صفت کوي نه الله صفت کی بندد الله لک الحمد للہ رب العالمين بندل سیفت د چاوکي دا, چاو دا الله کې حمد الحادث ل قدیم وځای کې چې حمد د قدیم شي ال الحمد نو حامیدیت سی پ د چا شو تا الله شو حامدڅوک شو الله شو نو ال حمد الله مړه استیل ه هغه استیل لي چې سووکې وکې اللهیو کې ونه شوې سټایل هغه سټایلی چې څوک یو کې الله یو کې من غتاب یو بلو استایو دا به سی پات نه لګی چې الله په نسو یو کوه اصل صفت هغه دی چې الله یو کې حامد څوک شو الله شو او مړې د بنده وسټایلی د بنده صفت منځ ته او سبابا نه محمودیت چه دنه د چاده نا الله دې صفات پکار د چا پکار دې نا الله دې نو الحمدلله محمودیت د چا شو نا الله شو د مصدر معلوم مانی تمیم اشاره وکړه د مصدر مجهول ماله تمیم اشاره وکړه اسنه چې با د در باندې ولګي دا ځنه خبرې په سړی لګي څه لګي صحیح ده که نه نو فرد کامل د حامدوم د چا دی نا الله دې صحیح ده که نه او فرد کامل د محمودوم د چا دی نا اللہ و تعالی دے یعنی حقیقت کے ستائے نکا ان کے سوک تے او حقیقت کے جس ستائے لکی گی نو سوک ستائے لکی گی اللہ ستائے الحمدللہ نا حمد چے ادا کی نو هغه ارکان واری سواری ارکان کچھ دیر بعد